Kapittel 44 Det ord som kom til Jeremia, til alle de jødene som bodde i Egypts land, de som bodde i Migdol, og i Tapanes, og i Nof, og i Patros landet, det lød. «Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Dere har selv sett all den ulykke som jeg har ført over Jerusalem og over alle byene i Juda, og se, de er ett herjet sted på denne dag.» O det er ingen inbygger i dem. Det skyldes den ondskap som de gjorde for å krenke mig, vi å gå bort og frambringe offerøyk og tjene andre guder, som de før ikke kjente, heller ikke dere eller deres forfedre. Og jeg fortsatte å sende alle mine tjenere profetene til dere, i det jeg sto tidlig opp og sendte dem, og jeg sa, Jeg ber dere, gjør ikke denne ved det som jeg har hatet. Men de lyttet ikke og de bøyde heller ikke sitt øre til, så de ventet om fra sin ondskap ved ikke å frambringe offerøyk for andre guder. Derfor ble min voldsomme harme og min vrede utøst, og den brant i Judas byer og på Jerusalems gater, og de ble et herjet sted, en øtslig ødemark som på denne dag. Och nå, dette er hva Jehova, herstyrkenes Gud, Israels Gud har sagt. Hvorfor volder dere deres sjeler en stor ulykke for å avskjære mann og kvinne, barn og diebarn fra dere, fra judas midte, slik at dere ikke lar det bli en reste igjen for dere? Dere krenker meg jo med deres hennes verk ved å frambringe offerøyk for andre guder i Egypts land som dere drar til for å bo der som utlendinger.» for å volde en avskjærelse av dere selv, og for at dere skal bli til en forbannelse og til hån bland alle jordens nasjoner. Har dere glemt deres forfedres onde gjerninger, og judas kongers onde gjerninger, og deres hustruers onde gjerninger, og deres egne onde gjerninger, og deres hustruers onde gjerninger, som de har gjort i juda land og på Jerusalems gater? Og til denne dag har de ikke følt seg knust, og de har ikke blitt redde. O de har heller ikke vandret etter min lov og etter mine forskrifter, som jeg har lagt frem for dere og for deres forfedre. Derfor, dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Se, jeg vender mitt ansikt mot dere til ulykke og til avskjærelse av hele juda, og jeg vil ta judas rest som venter sine ansikter mot Egypts land for å dra dit og bo der som utlendinger, O de skal alle sannelig gå til grunde i Egypts land. De skal falle for sverde, og ved hungersnøden skal de gå til grunde. fra den minste like til den største. Ved sverde og ved hungersnøden skal de dø. Og de skal bli til en forbannelse, til forferdelse og til et forbannelsesord og til hån. Og jeg vil kreve dem som bor i Egypts land til regnskap, slik som jeg krevde Jerusalem til regnskap med sverde, med hungersnøden og med pesten. Og det skal ikke bli noen som slipper unna eller som overlever av den rest av juda som drar til Egypts land for å bo der som utlendinger. Ingen som kan vende tilbake til judaland, som de løfter sin sjels begjær mot for å vende tilbake for å bo der, for de kommer ikke til å vende tilbake med unntak av noen unnslåpende. O alle mennene som visste at deres hustruer hadde frambrakt offerøyk for andre guder, og alle hustruene som stod der som er en stor forsamling, og alt folket som bodde i Egyptsland, i Patros, svarte så Jeremia og sa, Når det gjelder det ord som du har talt til oss i Jehovas navn, så hører vi ikke på dig. Men vi skal visselig handle i samsvar med hvert ord som er utgått av vår munn, for å frambringe offerøyk for himmelenes dronning og utdøse drikkeoffre for henne, slik som vi selv og våre forfedre, våre konger og våre fyrster gjorde i Judas byer og på Jerusalems gater, da vi pleide å bli mettet med brød og gå ha det godt, og vi ikke så noen som helst ulike. Men fra den tid da vi holdt opp med å frambringe offerøyk for himmelenes dronning og å utdøse drikkeoffre for henne, har vi manglet alt, og ved sverde og ved hungersnøden har vi gått til grunne og da vi frambrakte offerøyk for himmelenes dronning og var oppsatt på å utdøse drikkeoffre for henne, var det da uten å spørre våre menn vi laget offerkaker til henne for å lage et bilde av henne og utdøse drikkeoffre for henne. Jeremia sa da til alt folket, til de sunne og sterke mennene, og til hustruene og til alt folket, som svarte ham med et ord i det han sa. Når det gjelder offerøyken som dere frambrakte i Judas byer og på Jerusalems gater, dere og deres forfedre, deres konger og deres fyrster og landets folk, var det ikke dette som Jehova kom i hu og som begynte å stige opp i hans hjerte? Til slutt kunne ikke Jehova tåle det lenger på grunn av deres onde gjerninger, på grunn av de vedestyggeligheter som dere hadde gjort, og derfor ble landet deres til et herjet sted og til forferdelse og til en forbannelse, uten en innbygger, som på denne dag. Fordi dere frambrakte offerøyk og syndet mot Jehova, og ikke adlød Jehovas røst, og ikke vandret etter hans lov og etter hans forskrifter og etter hans påminnelser, derfor har denne ulykken rammet dere, som på denne dag. Og Jeremia sa videre til alt folket og til alle kvinnene, «Hør Jehovas ord, hele juda som er i Egypts land.» Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Hva dere og deres hustruer angår, så taler dere kvinner med deres munn, og med deres hender har dere fullbyddet det i det dere sier. Vi skal med sikkerhet oppfylle de løfter som vi har avlagt om å frambringe offerøyk for himmelenes dronning og utøse drikkeoffre for henne. Dere kvinner kommer med sikkerhet til å holde deres løfter, og dere kommer med sikkerhet til å oppfylle deres løfter. Derfor, hør Jehovas ord hele juda som bor i Egypts land. Se, «Jeg har sverget ved mitt store navn», har Jehova sagt, Att mitt navn ikke mer skal bli ropt ut i hele Egypts land av noen judeisk manns munn i det han sier, så sant den søverene Herre Jehova lever.» Se, «Jeg våker over dem til ulykke og ikke til det gode.» O alle judas menn som er i Egypts land skal sannelig gå til grunne ved sverde og ved hungersnøden inntil de opphører å være til. Och de som slipper unna sverde, de skal vende tilbake fra Egypts land til judaland, få i antal. Og alle de av judas rest som kommer til Egypts land for å bo der som utlendinger skal sannelig få vite vilket ord som går i oppfyllelse, det fra mig eller det fra dem.» «Og dette er det tegn dere skal ha», lyder Jehovas utsang, «på at jeg vender min oppmerksomhet mot dere på dette stede, for at dere kan vite at mine ord med sikkerhet skal gå i oppfyllelse på dere til deres ulykke». Dette er hva Jehova har sagt. «Se, jeg gir fara og hoffra, Egypts konge, i hans fiendes hånd, og i deres hånd som søker å ta hans sjel.» liksom jeg har gitt Sidkia Judas konge i Nebukadnessars babylons konges son han som var hans fiende og som søkte å ta hans sjel